Var hälsade alla Sverige-vänner till en sändning på Stockholms närradio 88 MHz. Detta program kommer att gå vid tre olika tillfällen. Och tidpunkterna är lördagen den 24 maj med start 14.00, söndagen den 25 maj med start 0.9.00 och slutligen torsdagen den 29 maj med start 20.30. Ansvarig utgivare för Radio SDR, är Arnod Boström och vi som håller låda i programmet idag är Pio Jansson, Leo Sundberg, Katarina Bengtsdotter och Johan Rinderheim. Ja, jag går omedelbart över till vår hövding här i Stockholm, Johan Rinderheim, som jag tycker ska få berätta lite grann om den nya kommunföreningen i Botkyrkan. Du var ju närvarande vid bildandet av denna kommunförening och vad är det för friska krafter som tagit detta initiativ. Ja, till att börja med så är det ju inte begränsat bara till Bordkyrka utan vi har ju möjlighet i våra stadgar att bilda kommunföreningar som utgörs av flera kommuner och det är väl det vanligaste i vårt distrikt. Vi har flera dubbelföreningar som exempelvis Nynäsaninge, Brojärfälla och så vidare. Men i det här fallet så blir det faktiskt hela fyra kommuner. Det är alltså Bordkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn som det är fråga om. Och det stämmer ju så att den största delen av medlemmarna i den här nybildade föreningen är från Botkyrka. Och de övriga kommunerna är väl tänkt att på så sätt kunna åka lite snålfuss kan man väl säga på Botkyrka. Att man kan ha gemensamma aktiviteter och sånt som man annars inte skulle ha klarat av i den egna kommunen. Och den kommer inte kallas för ST utan äh, vi har löpt den till äh, SD Västra Södertörn. Äh, just därför att det handlar äh, huvudsakligen om Södertörns kommun Och äh, det är mycket möjligt att vi kanske omstrukturerar... Äh, Nynäshaning är till en östra äst i östra Södertal också så att det blir lite symmetriskt och en målsättning som vi har haft som väl vi har nämnt förut men det är ju det här att vi vill försöka skapa kommunföreningar i hela vårt distrikt så att alla medlemmar ska tillhöra någon kommunförening oavsett var i Stockholms distrikt man bor och med de här fyra i tillökningen av kommunföreningar så har vi kommit ytterligare en bit på vägen. Och vi har arbetsgrupper på väg som det ser ut på några ställen till i distriktet. Så att vi fortsätter bygga helt enkelt. Trevligt. Jag tänkte nu säga några ord om det statliga utredningsinstitutet Sika, Det vill säga Statens institut för kommunikationsanalys som i en ny rapport säger att bensinpriset på längre sikt måste upp till 27 kronor och 50 öre per liter. Och redan om ett eller två år så måste priset upp till 16 kronor per liter för att nå detta miljömål. Och eh, en annan rapport från Sika det är att de för en kort tid sedan sa att det enklaste sättet att nå sina miljömål det är att avskaffa alla tjocka människor, det står faktiskt så. De äter helt enkelt för mycket kött och sliter på transportsystemet i en sådan omfattning att det är samhällsskadliga. Och hur man konkret ska göra för att avskaffa tjocka människor, det står det dock ingenting om i rapporten. Det kanske vi ska vara glada över. Det är trots allt helt uppenbart att den så kallade hållbarhetsforskningen missar både sociala reflektioner och en alldeles normal mänsklig tillväxtrevan. Bensinprisutvecklingen har blivit en katalysator som avslöjar om rättfärdighetsaspekten helt ska underordnas i ett så kallade miljötänkandet. Den domedagsmoral som härskar i dagens miljödebatt leder knappast till att världens miljö blir speciellt mycket bättre. Skrämselforskning om bensinpriset kan vi gott vara utan. Och den här frågan, den togs ju upp under Sverigedemokraternas riksårsmöte i Karlstad. Och du Johan var ju närvarande, så att du kan väl berätta mer om detta. Ja, det var ju en av motionerna sista dagen som, jag tror faktiskt det var den sista motionen dessutom, som innebar att man då inte skulle höja något finansinpris utan snarare sänka då. Och det här var ju någonting som vår partistyrelse till stor utsträckning hade förkastat i och med att man förmodligen har ungefär samma bevekelsegrunder som kristdemokraterna och moderaterna som ju som alla kommer ihåg utlovade sänkt bensinskatt innan valet och som nu har höjten. I den senaste budgeten så höjdes ju bensinskatten med vill jag minnas, 17 öre. Och anledningen till den här oviljan att sänka bensinpriset är ju då den här uppflammade klimatdebatten. Och att det då skulle vara en väldigt tung faktor här med privatbilism kan man på något vis äh, motverka utsläpp och sånt så förbättrar man äh, möjligheten att äh, stå emot det här snabba äh, klimathotet. Äh, äh, problemet med det är ju bara det att äh, det här slår ju väldigt ojämnt därför att äh, framförallt i glesbygden så behöver ju folk. Äh, äh, Bilen på ett helt annat sätt än människor som bor i städer som har kanske då ett bra alternativ i form av kommunal trafik och liknande. Så att, men motormännen har ju faktiskt gått ut med ett krav här med att man faktiskt ska sänka bensinpriset med två kronor. Och att man ska infria sitt vallöfte. Vi får väl se vad det landar någonstans. Ja, det är om detta. Nu, kära vänner, med anledning av att kulturgiganten Carl Axel Ternberg, mer känd som Sendare, definitivt har lagt på luren så kommer vi nu på Radio SD att spela upp flera av hans så kallade samtal. Och vi börjar med ett samtal som vi kallar för en hatt utan stänk. Ämnet är julgrisar till salu. Varsågoda! Ja, ni lyssnade just på Kalle Sändar och kommentarer är väl överflödiga. Johan, du vill kommentera någonting? Ja, precis. Det blev lite avbrutet här vårt resonemang om bensinskatten. Men för tydlighetens skull ska vi säga att årsmötet gick emot styrelsens önskemål där och biföljde det här förslaget om sänkt bensinskatt. Ja, nu är det dags för Leo Sundberg igen och vad är ämnet för dagen? Ja, det är vårdkonflikten. Eh, och jag kan väl säga då att eh, det har ju alltså pågått en lönekonflikt på landstingen i hela landet. Eh, den har pågått i fem veckor, nu och har fortfarande inte nått ett slut. Strejken rör sjuksköterskorna som är organiserade i vårdförbundet. De har ställt följande krav. En lägsta lön på minst 22 000 kronor i månaden. En löneökning på minst 1700 kronor per medlem i år och nästa år, det vill säga två år. Eh, specialistutbildning på betald arbetstid och tydlig löneutveckling efter genomförd vidareutbildning. Arbetstidsförkortning för de som jobbar natt. Vårdförbundet ökar också på bättre villkor för föräldrar, andra regler för dygnsvila, en annan form för lönebildning och diskussion om arbetstid och hälsa. Detta är alltså de kraven man har ställt i förhandlingen. Det kan ställas emot att en utbildning till sjuksköterska är på minst tre år, ibland mer. Löneskillnaderna mellan Sverige och Norge är dessutom så stora att många sjuksköterska av rent ekonomiska skäl flytta till Norge. Medlarna förväntar sig att ett nytt bud ska läggas fram den 29 maj, enligt Dagens Nyheter. Till dess pågår alltså konflikten, och om de inte kommer överens så kan den fortsätta länge. Några saker värda att nämna är då vad som gör vårdkonflikten speciell jämfört med en vanlig strejk. Eftersom sjukvården är en väldigt viktig samhällsfunktion finns det speciella regler för en arbetskonflikt hanteras här. Man talar i dessa sammanhang om en så kallad samhällsfarlig strejk. Vissa typer av akut akutsjukvård eller annan vård som inte kan skjutas på framtiden är förläggd med ett strejkförbud som omfattar även varslade strejker. Det är förstås bra eftersom vi annars skulle kunna få dödsfall orsaker av lönekonflikter och det vill vi ju undvika. Men en nackdel är ändå då att en strejk hos landstingen delvis kan bli mer tandlös. Sjuksystrarna riskerar att bita sig själva i svansen om de framstår som svikare som låter sjuka lida för sina ekonomiska intressen. För rättvisans skull kan det vara värt att nämna att massmedier i det här fallet faktiskt har ställt sig på sjuksystrarnas sida då. Eftersom sjuksköterskor ha ett väldigt stort ansvar för liv och död som vilar på deras axlar personligen och dessutom kan mista sin legitimation vid misstag får man säga att ett krav om 22 000 kronor i månaden är ett mycket rimligt krav. Att få bli utbildad på arbetstida är en lagstadgad rättighet så det borde man inte ens behöva driva överhuvudtaget. I en förhandling kan man förstås aldrig få allt man pekar på det hör till och... Det får man ju förstå att inte arbetsgivarna kan ge Men jag tycker ändå att just det här lönegolvet på 22 000 i månaden det är ett väldigt rimligt krav Det är landstingen som är sjuksköterskornas arbetsgivare SKL som står för Sveriges kommun och landsting Gör regelbundet ekonomirapporter för framtiden Den senaste är för denna månad Alltså maj 2008 Och den är publicerad på SKLs hemsida jag har granskat den rapporten för att försöka ge en bild av hur landstingets budget kan klara löneökningar. Landstinget får sina intäkter från två håll. Främst från kommunalskatten. Kommunalskatten består då alltså av en kommunalskatt och en landstingsskatt. Där landstinget ofta tar cirka 10% av de totala 32%. Det är det ena. Det andra hållet är statsbidragen. Alltså ett stöd som betalas ut från staten till landstingen. Kommunalskatt betalar de allra flesta på arbete, förutom i vissa fall småföretagare som även de måste betala kommunalskatt. Landstingens ekonomi är direkt beroende av hur många som går arbetslösa och hur många som arbetar. Ju högre sysselsättning desto mer skatteintäkter. När det gäller statsbidragen är det annorlunda. Dessa betalas ut i fastställda belopp som inte ändras årligen. Eftersom vi har inflation där priser stiger stadigt innebär det att statens stöd till landstingen minskar i praktiken. SKL riktar också en del kritik mot riksdagen i sin rapport för just detta. Man har beräknat att år 2011 kommer inflationen att äta upp pengar för ett värde av 11 miljarder kronor. Dessa 11 miljarder kronor ska jämföras med att landstingen beräknas gå back med 4 miljarder kronor År 2010 och 7 miljoner 2011 Och detta är alltså landstingen i hela Sverige då, inte Stockholms län ehm, Karolinska som exempel får ersättning för landstinget ehm, Landstinget beräknar en viss volym sjukvård som sjukhusen ska leverera Om det uppstår ett underskott så måste man äska om, det vill säga begära Mer pengar från landstinget. Om vård då är utförs under strejt så måste pengar lagas och användas i ett senare skede. Jag har alltså ringt en person på landstinget som har ansvarig för ekonomin och kollat där. Jag någon undrar varför jag känner till det. Men som sagt, pengar måste då lagas och användas i ett senare skede. Man skjuter bara upp kostnaden. Dessutom är det så att oanvända maskiner, lokaler och annat står så att säga stilla och används inte under strejken trots att de ju ändå är resurser som man kunde använda så att till exempel hundra operationer per dag skjuts framåt på tiden Lönekostnaderna har man ju däremot sluppigt under strejken Man behöver inte betala ut löner till strejkande sjuksköterskor. Men man har inte sparat så mycket mer pengar Ibland måste man dessutom köpa vård av andra landsting och privata vårdgivare. Det betraktar inte vårdförbundet som ett strejkbrott i sig, för det har man godkänt. Men notan framkommer när konflikten är slut då, när man ska börja vårda igen. Men det kan man ju säga redan nu, att det är stora merkostnader som har uppstått på grund av den här konflikten som drabbar landstinget och inte ekonomiskt då. Karolinska sjukhuset exempelvis står igen, har en budget som fastställs av politiker men ansvaret för av förvaltningschefen. Ansvaret ligger ytterst på politikerna, tjänstemännen står bara för utövningen. Tjänstemännen kan inte spräcka budgeten utan grönt ljus från politikerna. Eftersom så i fallet ligger löneförhandlingen mellan de anställda och politikerna i slutändan. Landstingens ekonomi är ansträngd, vilket beror på att man kläms om tre håll. Låga intäkter, ökade kostnader och större krav på vård. För att förbättra den här situationen krävs således främst att landstingens intäkter ökar. Eftersom sjukvård är en av de allra mest basala, grundläggande rättigheterna som invånarna har rätt till måste det prioriteras väldigt högt på bekostnad av andra saker som den offentliga sektorn lägger pengar på. Ökade statsbidrag och höjda landstingsskatter är därför en nödvändighet. Jag kan tänka mig att kommunalskatten istället får sänkas. För jag kan naturligtvis ha en viss förståelse för att vi kan inte ha ett jätthögt skattetryck på alla håll och kanter. Men i alla fall, på kort sikt så får man tänka sig att just landstingsskatten måste höjas för att vi måste ha råd att ge bättre löner. Annars kommer vi inte ha folk som vill arbeta i vården. I framtiden Men som sagt På lång sikt kan man ju inte Höja skatten hela tiden Helst så skulle man ju förstås vilja att skatten sjönk Och då har jag tittat lite grann På vad man kan göra för att rationalisera Och effektivisera vården rent ekonomiskt Jag läste en utredning Som gjordes år 2000 Av Socialstyrelsen Där förekommer då väldigt mycket tidsspill inom sjukvården till alltså, ren administration. Det är mycket som går till att vända papper. och Jag kan jämföra det här med hur det var när jag själv arbetade som slaktare förut, när jag bodde i Kalmar. Då skulle jag ofta pricka för en förorening eller en skada på djurkroppen. Men kroppen var ju fortfarande lika skadad och det enda sättet att lösa själva föroreningen eller skadan det var ju bara genom att skära bort och kassera köttet. Om det var föroreningar ofta då var det ju... Då fanns det ju bara ett sätt att lösa det. Det var ju att gå till sina jobbakompisar som stod längre fram i kedjan så att... Du, det är lite skitigt. Kan du titta på det här? Kan du göra det lite bättre? så Och det gjorde de ju nästan alltid som vi hade en bra gemenskap på det jobbet. Eh, hur som helst. Eh, men just det här med att dokumentera då. Det var ju bara ett lagstadgat krav från personer liksom uppifrån som inte själva hade någon... Insikt i hur det var att stå och jobba här. Så att visst Ja det kan låta vackert med dokumentation Det kan det göra Men i slutändan så ska man ju faktiskt se till att få saker och ting gjorda eh, Papper löser inga problem alls i många fall Hävlar jag eh, Men det kan man ju fundera på själv Om man tycker annorlunda eh, Mycket tid av läkarnas arbete Går också ut på att bedöma sjukintyg något som är en direkt följd av att dels det är hårdare regler kring detta och dels det är fler som begär sjukintyg. Men mycket av denna byråkrati då enligt den här rapporten hade man ju kunnat undvika om Försäkringskassan sig med en enkel journalkopia. Vilket duger minst lika bra för att kolla om hon är sjuk. Så man inte behöver en separat stämpel för det. Det tar ju tid också. Så hur som helst, det finns en hel del att förbättra inom sjukvården för patienternas skull och för ekonomins skull Men just nu så gäller det att vi måste bry oss om de som arbetar i vården Så jag säger lycka till den 29 maj, tack så mycket Tack själv Och då blir det ännu mera kalle Och vad tror ni ämnet blir den här gången? Jo, nu är det julgranar till salu Varsågoda Ja, det var återigen Kalle Sändare. Nu, nu. nu ska vi ha en intervju här med Katarina Bengtsdotter. Och du är numera inte bara ledamot av Sverigedemokraternas distriktsstyrelse i Stockholm. Utan du är också ledamot av Sverigedemokraternas partistyrelse för hela Sverige. Och därför kommer jag att ställa några frågor till dig om dels rena Stockholmsfrågor. Men kanske framförallt frågor som rör riket som helhet. Men... Berätta först lite om dig själv och din tidigare bakgrund politiskt och så vidare. Mm. Har du varit engagerad i något annat parti exempelvis? Ja, alltså jag har väl mestad tiden röstat grönt kan man säga. Jag röstar många gånger på Miljöpartiet under 80- och 90-talet. Men sen så blev det lite mera höger sådär, och jag blev faktiskt medlem i Folkpartiet innan jag kom i SD. Så att det var lite dubbelt där. Först grönt och sen en liten högersväng och sen så blev det SD då. Och jag är 47 år och jag bor i Järfälla. har två barn. Jag är socionom och jobbar som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Och jag sitter även med då som suppleang i Järfällabro kommunförening och i Stockholms stads kommunförening för SD. Mm. Ja, då nöjer vi oss med det. Då ska vi se, då tar vi lite Stockholmsfrågor mm. och jag börjar med en fråga som blir mycket aktuell här närmaste åren och det är förtätningen, den så kallade förtätningen av Stockholm i form av ökat bostadsbyggande med mera. Hur ser du på detta? Ja, min inställning är negativ faktiskt. Jag tycker att vi ska bevara de här grönområdena så mycket som möjligt. Jag tycker att det är synd att bygga ut våra gröna oaser. Men däremot så kan man gärna ta tillvara mark som till exempel gammal industrimark som ändå bara står där och skräpar. Jag på säga. Och ja, ta vara på den marken. Men vi ska bevara de här gröna områdena så mycket som möjligt. Mm. Jag tycker att hela Sverige ska leva. Att inte alla behöver tränga ihop sig på ett och samma ställe. Utan vi kan sprida ut oss lite grann. Hur... Um... Ser du på marknadshyror? Det är också en fråga som blir mer och mer aktuell för människor. Och eh, framförallt då Stockholms innerstad. Och även hur ser du på utförsäljningen av hyresrätter som äger rum lite varstans i Storstockholm? Mm. Vi kommer ju ta upp de här frågorna om bland annat marknadshyror i vårt kommande handlingsprogram för Stockholms stad. Eh, och vi har inte bearbetat den här frågan ännu, men där, personligen kan jag säga att jag är positiv faktiskt utifrån det jag har hört och läst. Jag tycker att det verkar vara ett bra sätt att få bukt med den svarta bostadsmarknaden och trycket på lägenheter i innerstaden. Och så där. Så att, det är min personliga uppfattning om marknadshyror. Och, att omvandla hyresrätter till bostadsrätter det ska ju vara möjligt tycker jag. Men det ska ju finnas både alternativen. Både hyresrätter och bostadsrätter att välja på. Mm. Hur ser partiet som helhet på de här frågorna just nu i Stockholm? Ja, som sagt, vi håller ju på med det här och jobbar med det här. Så det finns ingenting som är bestämt ännu och beslutat. Men vi håller på att jobba med den frågan och skriver ett handlingsprogram där den här frågan berörs. Mm. Då tar vi en fråga till här som berör väldigt många. Trängselavgifterna. Det är en fråga som nästan alla boende i Storstockom har en åsikt om. Vilken är din? Mm. Ja, det är väl ett nödvändigt ont kan man säga för att få bort den värsta bilismen i innerstaden då. Så att ja, det kommer också vi att beröra i handlingsprogrammet för övrigt. Men ett nödvändigt ont kanske man kan sammanfatta det med skatter. Du nöjer dig med det svaret? Mm. Okej. Okay. En viktig fråga i alla fall för allt fler personer, helt uppenbart. En intern SD-fråga. Det är ju ett förslag som har kommit om att man eventuellt skulle dela på Stockholmsdistriktet. Och då skulle man alltså få två distrikt. Det ena skulle vara Stockholms stad och så skulle man i realiteten få ett länsdistrikt. Stockholms länsdistrikt. Och det här är ingenting som kommer imorgon precis. Men vi får se. Hur ser du på detta förslag? Ja, jag är positiv till det här förslaget. Jag tror att det är lättare att jobba, att det blir mer hanterligt med två mindre distrikt och så motsvarar ju det större, ja, till större del de här valkretsindelningarna. Eh, ja, jag tror att det blir lättare att jobba helt enkelt, att de blir mer hanterliga, de här distrikten. Det blir inte så stort och, och jobbat. Då går vi över till riksfrågor, frågor som rör landet som helhet och eh, vårdnadsbidragsreformen. Eh, det är ju framförallt då den så kallade alliansen som förespråkar detta. Eh, om vi börjar lite enkelt här, då vadar för, ja, för och eventuellt nackdelar med denna reform? Jag skulle kunna säga lite grann om den och det är att man skulle då få ett vårdnadsbidrag på maximalt 3 000 kronor skattefritt i månaden om småbarnsföräldrarna då själva tar hand om sorgen om barn mellan ett och tre år. Men vi börjar med det förslaget. Vad tycker du? Ja, det är jag positiv till, absolut. Och det går ju i linje med SDs eh, vilja också. Att man ska kunna välja att vara hemma med sina barn. Att man inte bara ska hänvisas till dagis då och förskola. Mm. Mm. Socialdemokraterna har gett sig in i debatten här nu. Mm. Och, eh, Mona Sahlin har ju till exempel sagt att om nu eh, Socialdemokraterna vinner om två år så kommer man att riva upp den här reformen. Och Den här reformen skulle alltså ge landets kommuner rätt att från och med den första juli nu i sommar betala ut ett skattefritt vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrar som inte utnyttjar den offentligt finansierade barnomsorgen. Och Socialdemokraternas familjepolitiska grupp med Veronika Palm i spetsen, de föreslår då istället en månadsförlängd föräldraförsäkring istället för det här månadsbidraget. Det handlar alltså om att utöka föräldraförsäkringen från 13 till 14 månader jämfört med alliansens förslag bättre eller sämre. Alltså jag tycker att Socialdemokraternas förslag blir sämre för det förändrar ju ingenting i grunden utan alla hänvisas ju till... Till att ha sina barn på förskolan. Så att eh, det finns inte den här valfriheten. De här den här extra månaden som Socialdemokraterna hade förordat. Det skulle ju då vara eh, i form av strödagar att ta ut i, i så kallad vardag med barntid. Och, eller umgängestid på något sätt. Men det, det förändrar ingenting i grunden. Mm. När det gäller familjepolitiken. Vi nöjer oss där. Um, um. Lite speciell fråga. Det föreslås ibland, även i Sverige faktiskt. Nu Fredrik Feddeley i Centern exempelvis och även en del nyliberaler i Moderaterna brukar prata om den här frågan. Man skulle kunna införa en platt skatt, istället för att ha en progressiv skattemodell. Och det här är ju någonting man har infört bland annat i Östeuropa. Skulle det kunna vara någonting för Sverige? Ja, enligt SDs ekonomipolitiska handlingsprogram så förordar vi då en progressiv skatt upp till en viss nivå. Men personligen så är jag faktiskt försiktigt positiv till en platsskatt. Jag vet inte tillräckligt mycket om den frågan för att uttala mig, men ja av det jag har hört och så och läst så tycker jag att jag är försiktigt positiv till det. Alkoholpolitiken. Viktig, tung fråga. Vi ser... Varje dag, vad som händer med folk som har problem med alkoholen. Mm. Ska alkoholpolitiken liberaliseras? Eller? Nej, absolut inte. Snarare tvärtom. Alkoholen orsakar ju väldigt mycket skada i samhället. Den står bakom väldigt mycket av våldet i samhället. Och familjetragedier. Så jag tycker inte att den ska liberaliseras. Absolut inte. Vi ska vara mer restriktiva tycker jag om jag fick bestämma. Då tar vi nästa fråga här och då ska vi prata om detta med att trots att allt fler pratar om att fler kvinnor bör ingå i de här större företagsstyrelserna så minskar snarare andelen kvinnor i dessa styrelser. Skulle kvotering kunna vara ett sätt att få en jämnare könsfördelning? Alltså principiellt är jag emot kvotering. Jag tycker att det är den, den som är mest lämpad att sitta i en styrelse. Det är den som ska sitta i styrelsen. Men däremot så tycker jag att vi, vi ska försöka underlätta för kvinnor att eh, ta sig in i de sammanhangen. Eh, ja, anpassa dem helt enkelt. Så att det passar kvinnor som har ansvar för familj och barn till exempel. Som är vanligast då. Så att eh, ja, underlätta. Det. Och sen hur vi ska göra det, det får vi ju... Tänker över helt enkelt. Etnisk kvotering. Jag kom bara på det här att det är ju också någonting som diskuteras eh, lite kort bara. Hur ser du på etnisk kvotering? Nej, jag är negativ därmed. Att, jag tycker inte om kvotering principiellt. Jag tycker det, det är fel. Mm. Eh, hur blockbundet ska Sverigedemokraterna vara när partiet kommer in i riksdagen? Om mm. jag får leda in det lite grann här då. Är det inte bättre faktiskt att partiet är sakfrågorienterat? Det precis att ha ställning i varje enskild fråga utan att snegla på vad respektive block anser. Ja, det är precis så jag tycker. Vi ska arbeta sakpolitiskt. Vi ska rösta med den, med de, med de partier som tillvaratar våra intressen helt enkelt. Vi röstar i varje sakfråga. Uh, om vi tar något exempel, det tog här nu med vårdnadsbidragsreformen, uh, där skulle man alltså kunna stödja alliansen till exempel. Absolut. Mm. Könsneutrala äktenskap, oj oj oj, det är en fråga som det pratas mycket om. För eller emot? Jag är emot könsneutrala äktenskap, jag tycker att det är fel för då tar man bort grunden till äktenskapet som det var menat från början. Det är att värna kärnfamiljen och värna barnen helt enkelt. Det är därför äktenskapet kom till. Personligen så tycker jag att kyrkans män och kvinnor ska avgöra huruvida vi ska ha könsneutrala äktenskap eller inte. Det har ju sagts att kyrkan och staten skulle separera. Jag tycker inte man ser det riktigt. Men vi kan väl lämna den frågan. Och så går vi över till... Religiösa friskolor, för eller emot? Ja, alltså jag är ju för religiösa friskolor som vilar på kristen grund kan man säga. ja eh, Och emot ja, bland annat muslimska friskolor. Och eh, ja, friskolor som är ja, andra religioner och så. Men det där måste man ju pröva från fall till fall när man eh, fattar beslut om friskolor. Jag såg en uppgift här för några dagar sedan. Vi har 72 religioner i Sverige vi idag. 72. Det talar om mångkulturellt samhälle eller mångreligiöst samhälle. Och eh, lite tankar här bara. Här är Krishna. De får faktiskt driva förskola. Det är mycket diskutabelt. Scientologerna. Och så har vi de här kreationisterna. Det vill säga det är då faktiskt kristna grupper som helt underkänner darwinismen och... Eh, Helt ansluter sig till Bibeln, skapelseberättelse, bland annat de här plumhoff Personligen Personlig jag på, jag tycker det är mycket tveksamt om de här ska få bilda och driva friskola. Sen, avslutningsvis då, vilka frågor inom politiken och även i vardagslivet är det som du är mest engagerad i? Ja, det är ju... Först och främst invandringsfrågan är jag väldigt engagerad i. Och sen djurfrågor faktiskt. Jag är jag mycket för djur och blir väldigt illa berörd när det förekommer djurplågeri och sådana saker. Så att ja, jag tycker det är en viktig fråga. Och ingenting mer du vill tillägga när det gäller avslutande punkten? Någonting mer som du tycker är väldigt mm. intressant? Ja, jag tycker att mycket är intressant. Men, ja. det är de frågorna som ja. du brinner mest för så att säga. Ja. jag skulle väl också kunna tillägga att det kan ju uppstå ett problem det här med muslimska friskolor om man förbjuder dem då visar sig andra länder att eh, man kan istället då organisera sig etniskt alltså man kan organisera en, eller bygga upp en somalisk friskola en turkisk friskola och så vidare så att det här är en, det är en svår fråga Nåväl jag tackar dig för den här intervjun och och nu återigen ett kallesändare-samtal. Och eh, återigen julgrisartesalu. Här kommer en riktig klassiker. Ja, jag säger då det. Ja, Johan, jag klarar inte av att säga någonting nu utan du får ta över. Just det. Uh, för att, Jag tänkte prata lite grann här nu om um, uh, SDs... Uh, grundläggande uppfattningar. Så. Så att vi får ju en hel del respons på våra program många hör av sig och ställer frågor och skriver brev och liknande och en fråga som kommer upp rätt mycket det är ju varför SD kallar sig för ett nationellt parti eller nationalistiskt och liknande att man menar att det har ju en ganska så dålig klang eh, i det allmänna politiska samtalet och eh, eh, det är ju då någonting som eh, om man ska förklara vår inställning här eh, det är någonting som man får se på hur begrepp kan förändra innebörd för att eh, nationalism och internationalism det är ju två huvudriktningar kan man säga i hur man kan betrakta uh, den politiska verkligheten och uh, i någon mening så finns väl båda uh, tankegångarna i de flesta ideologier som en slags uh, olika uh, mer eller mindre betonade delar uh, och båda kan givetvis också missbrukas uh, om man tittar på internationalism till exempel så kan man ju dels uppfatta det som någonting positivt uh, som handlar om att uh, det är intressant och spännande med olika länders kulturer och kanske matkläder och liknande. Men man kan ju också se internationalism som exempelvis de olika massmord som har skett i internationalistiskt orienterade länder som exempelvis gamla Sovjetunionen, Kina och liknande. <skratt> och det är en väldigt stor skillnad på exempelvis en internationalist som Lenin och en internationalist som Lars Leonborg till exempel. Så att på samma sätt kan man ju betrakta detta med nationalism, att det är någonting som kan vara positivt och som kan vara negativt också. Uh, det är ju lite grann beroende på vad det är man betonar och uh, också vilken annan riktning som finns. Om man tittar på de nationalismer som finns uh, så finns det ju nationalliberalism, nationalkonservatism, nationalsocialism uh, och en hel del annat. Uh, och uh, på samma sätt så finns det ju bland... Uh, Uh, på den internationalistiska sidan av politiken, liberaler, socialister, anarkister uh, och uh, internationellt orienterade konservativa och uh, liknande uh, och uh, det här har väl lite grann som sagt mest att göra med vilket perspektiv man anlägger och uh, tittar man på hur det ser ut i Europa så har de flesta länder i EU faktiskt något nationellt parti i sina parlament och i några länder så har man till och med haft uh, nationellt orienterade partier i, uh, med regeringsbildningen som exempelvis i Danmark, Italien, Österrike och andra liknande exempel. Uh, och uh, det beror ju rätt mycket på att det här är en folklig reaktion mot uh, den internationalisering av uh, ekonomin, globalisering och liknande som har präglat de uh, stora traditionella partierna. Uh, och inte minst i samband med uh, byggandet av EU och liknande att i de flesta av de här fallen så har politikerna helt enkelt glömt bort de egna folkens intressen och man har kommit mer och mer att utgöra en slags politisk klass på EU-nivå där man har egna klassintressen helt enkelt till skillnad då från sina egna folk i de olika länderna. Som ett exempel är ju detta med sådana saker som rör löneavtal och liknande att man beaktar ju någon form av global, internationell arbetsmarknad vilket är ganska givet att det sänker lönenivåerna för de olika europeiska folken som har under väldigt många år byggt upp en bra materiell standard och ett välstånd på ett ganska systematiskt sätt. Det är man då ganska så snabbt inne på att hela det här välfärdsbygget i Europa kan man rasera och istället byta ut dem mot en osäker arbetsmarknad och osäker ekonomisk situation överhuvudtaget. Och det är då någonting som väcker en motreaktion. Och motreaktionen har kommit i första hand i form av olika nationalistiska grupperingar av alla handelslag. Uh, och uh, det vanligaste är ju någon form av nationalliberalism eller nationalkonservatism. Uh, och uh, uh, det blir uh, ganska så troligt också att uh, de här partierna uh, kommer att öka ganska mycket inom EU. Inte minst så, så har ju många av de länder som Vi fick. Uh, tillökat till EU här i den så kallade östutvidgningen inneburit att äh, vi har fått in äh, ganska så stora partier som är klart äh, nationellt tänkande äh, jämfört då med äh, motsvarigheter i Västeuropa äh, och äh, det är ju någonting som säkerligen kommer att påverka europeisk äh, politik äh, rent allmänt också att äh, tittar man på inställningen till exempel till EU som sådant så är ju de flesta EU-kritiska. Så att lite paradoxalt nog så kan man nog säga att EU-motståndet har på sätt och vis ökat i och med att EU har utvidgats. På sätt och vis. Och det kanske ju för sig är ganska naturligt också i och med att alla länderna har ganska så olika inriktning överlag. Ekonomiskt så... Vad gäller sociala strukturer och allting sånt. Så, ja. Nu verkar det väl som att jag har blivit lite mer positiva tongångar när det gäller EU i Sverige. Senaste undersökningar har visat att det är lite fler som är för EU än för något år sedan. Och det kanske beror delvis på att Miljöpartiet har svängt i den här frågan. Jag tror att det nog handlar till inte så liten del också om att folk fortfarande har ganska så dåliga kunskaper om EU. Att man tror att EU handlar om en form av samarbete. Man har inte riktigt tagit in det här att det faktiskt handlar om att man ska bygga en superstat, en stormakt med egen valuta, egen flagga, egna yttre gränser och allt annat som hör en nationalstat till. Uh, att uh, det är någonting som uh, de flesta fortfarande verkar väldigt omedvetna om. Fast jag tycker att uh, den här uh, EMU-diskussionen som uh, uh, har förekommit nu ända sedan folkomröstningen och EMU, det har ändå gjort att uh, fler och fler har faktiskt fattat att uh, gemensam valuta ger med tiden också en gemensam ekonomi och när det gäller finanspolitik och uh, och eh, ekonomisk politik i övrigt är alltså inte bara fråga om att väljuta samarbete. Utan det, det blir liksom första steget. Det är inte något uh, sista steg på något sätt. Uh, och uh, tittar man uh, i uh, övrigt så uh, kan man väl säga det att uh, uh, SD som... Uh, Nationellt parti också ansluter både till en, en konservativ, en liberal och en socialdemokratisk tradition. Många av de främsta skribenterna på den nationella kanten i Sverige har faktiskt varit socialdemokrater. Mm. Ett sakfrågorienterat parti helt enkelt. Jag tror att Leo kanske vill ja. säga någonting. Ja, jag kan ju säga som så här att just nu har vi en situation där vi har haft den största invandringen på väldigt, väldigt länge och jag tror att förra året var det väl nära nog 100 000 personer som kom in till Sverige. Då blir det ju så att invandringen blir ju en väldigt enande fråga oavsett om man är anhängare av ett högt eller lågt skattetryck därför att Skatter kan man alltid höja och sänka i efterhand Likadant som man kan ändra på eh, kriminalpolitik och sånt Men har man tagit hit exempelvis en halv miljon människor Irak och Somalia så är det inte så att man bara kan trycka på en ångra-knapp Och skicka hem dem så Så att, eh, Därför så menar jag att eh, det är en väldigt viktig fråga som kan, som kan ena alla då som är nationellt inriktade Oavsett om man är, tycker i andra frågor Ja, då säger ju, alldeles klart så att äh, invandringen och EU är nog egentligen lite av katalysatoren för äh, en ökad nationalistisk äh, tankeverksamhet i våra olika länder. Nu skulle jag vilja fråga lite kort här bara om hur du, Johan och Katarina mm. upplevde riksårsmötet. Lite kort bara. Ja, det var trevligt. Det var mycket omröstningar och sådär. Tog beslut om många saker. Det är trevligt att träffa alla tycker jag från landet, hela landet det Alltid lika trevligt. Mm. Ja, jag kan bara instämma att det är väl en av de, ett av de roliga inslagen. Att det är ett av de få tillfällen som man har att träffa väldigt många människor från hela landet. Uh, och sen så kan jag väl göra lite andra reflektioner också i och med att jag har varit med på ganska många årsmöten att uh, uh, det har ju blivit en väldigt uh, uh, stor skala på årsmötena nu för tiden att uh, tidigare så kunde vi ju ha årsmöten där det kanske var Någonstans runt ett femtiotal röstberättigade ombud från hela landet. Och eh, idag så räknar man in eh, både de som har röstat plus eh, gäster så hamnar man på över ett par hundra personer. Så att eh, det är ju en helt annan storlek på årsmöten. Och det är ju inte så konstigt för att det är en helt annan storlek på partiet också. Så mm. att, eh, men eh, det är ju väldigt kul faktiskt att se att eh, det hela växer. Mm. En personlig iakttagelse e att som jag såg det var att det var lite rolig struktur på nya partistyrelser Men det där kan vi lämna tills vidare. Jag tror att du Johan ska ta läsa formalia nu. Du brukar klara det är jättebra. Ja, och där får vi ta och slå ett slag också för radion för att... Eh, vi håller ju på att försöka få radion ekonomiskt självständig och eh, då har vi eh, en insamlingskampanj eh, till Närradions eh, Och eh, vill man eh, bidra med någonting till Närradion så sätter man lämpligen in det på Stockholmssiktets Plus Zero, eh, och skriver på talongen att det är till Närradion. Och eh, postgironumret, eller plusgiron som det heter nu för tiden, där är 3716 6 sträck 9 eh, Alltså 467 6 7, 3, 7, 1, 6 streck 9 och så kan man också skriva till oss och det gör man till box 20085 104 60 Stockholm, det är samma adress som det har varit i många år. Och man kan också ta en titt på våra hemsidor och huvudhemsidan hittar man på www.sverigedemokraterna.se så kan man även ringa oss och det är då lämpligen till Stockholmssiktets kansli på 08 224477 alltså 224477 och där kan man då ställa frågor eller beställa information eller om det är något annat ärende som man har kan man kontakta. Och det är bemannat uh, en stor del av tiden. Vi har inte riktigt fått till fasta tider för bemanning där. man. Uh, Då får du ringa kvällar och helger. Ja, det, det gör du. Uh, och uh, är det inte någon där så kan man uh, ändå lämna ett meddelande på en telefon svara. Tack för det Johan, du skötte det där alldeles utmärkt, precis som vanligt. Ja, vi tackar för idag och uh, var trevligt att ha flera gäster i studion. Vi var fyra stycken idag, vi brukar vara två normalt, men det här gick riktigt fint tycker jag. Och eh, vad ska vi avsluta med? Jo, vi ska lyssna på I Can't Take It No More med John Fogerty, Som eh, för övrigt igår gjorde tillsammans med sitt band en lysande konsert. Och jag säger hej. Adjö, adjö.